Інший з чавкаючим звуком влучив у шию якомусь вельможі у третьому ряді. Третій поцілив мені прямо в ніс, і на якийсь час я втратив будь-який інтерес до того, що відбувалося на сцені. Коли я очистив обличчя від апельсинової м'якоті, і очі перестали сльозитися, я побачив, що обстановка в залі нагадувала гарячу нічку в Белфасті – повітря було наповнене відчайдушними криками і летючими фруктами. Бінго метався сценою від одного актора до іншого, а ті, очевидно, отримували від цього величезне задоволення. Вони розуміли, що довго це не триватиме, і намагалися не упустити момент. Заводії стали підбирати вцілілі апельсини і кидати їх назад на сцену, тож глядачі опинилися під перехресним вогнем – Одним словом, у залі панував повний хаос, і коли загальне сум'яття досягло апогею, світло згасло втретє. Я вирішив, що час тікати і прослизнув до дверей. Ледве я опинився на вулиці, і як натовп хлинув із зали. Парами і потроє вони проходили повз мене, і я ніколи не бачив таких єдиних у думці глядачів. Усі, незалежно від віку і статі, Проклинали бідолаху Бінго, і особливо популярною була ідея підстерегти його біля виходу і втопити у сільському ставку. Ентузіастів цього заходу було так багато, і налаштовані вони були так рішуче, що я вважав за потрібне попередити дурня і порадити йому, піднявши комір, вислизнути через бічний вихід. Я повернувся до зали і побачив, що Бінго сидить на ящику за лаштунками, весь мокрий від поту. Він виглядав, як місце катастрофи, позначене хрестом. Його волосся стояло дибки, а вуха сумно звисли. Здавалося, що одне слово, і він заплаче. «Це все мерзотник стеглс, Берті», – глухо промовив він. «Я зловив одного хлопчиська». Перш ніж вони всі і він у всьому зізнався. «Стеглс підмінив ватні кульки справжніми апельсинами, які я з таким трудом дістав, та ще й заплатив за них цілу гінею. Тепер піду і розірву його на шматки. Це мене трохи відволючи». Шкода було переривати ці солодкі мрії, але вибору не було. «Е, «Послухай, друже», – сказав я, – «у тебе немає часу на забавки». Тобі треба звідси вибиратися і якнайшвидше. Берті безживним голосом промовив Бінго. Я щойно з нею говорив. Вона сказала, що в усьому винен я і що більше не хоче мене бачити. Мовляв, вона завжди підозрювала, що я люблю низькопробні жарти, і її підозри підтвердилися. Одним словом, вона розбила мене вщент. «Тепер не час для жалю», – сказав я, намагаючись пояснити йому всю серйозність ситуації. «Краще подумай про те, що біля виходу тебе чекають дві сотні дужих сільських хлопців із рішучим наміром утопити вставку». «Не може бути». «На жаль, це так». На мить здалося, що він зломлений. «Але лише на мить. У Бінгу є щось від англійського бульдога». На його обличчі з'явилася безтурботна усмішка. «Вибруся через підвал і перелізу через стіну за будинком. Мене їм не залякати». Минуло більше тижня, і ось, якось дживспоставивши на столик чашку чая, делікатно відволік мене від читання спортивної колонки «Монінгпост» і звернув мою увагу на оголошення в колонці «Заручений та весілля». Це було коротке повідомлення про те, що незабаром відбудеться шлюб його преподобія, достоповажного Гюберта Вінгема, третього сина графа Старіча, з мері, єдиною дочкою покійного Меттю Берджеса, з Везерлікорт Гемпшир. «Ну що ж», – сказав я про більше повідомлення, – «цього варто було очікувати». «Так, сер, вона не пробачила йому вистави». «Ні, сер. Не сумніваюся, додав я, відсорбнувши гарячого чаю, що Бінго швидко оговтається. Це з ним траплялося не раз. Мені вас шкода, Дживсе. Мене, сер. Ну, звісно, чорт забрай, хіба ви забули, скільки зусиль доклали до перемоги Бінго в цьому забігу? Шкода, що ваші труди виявилися марними. Не зовсім марними, сер, як це? Мої спроби влаштувати шлюб містера літла з юної леді і справді не винчалися успіхом, але тим не менше я відчуваю задоволення від участі в цій справі.